بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين تkiwa tukiendelea na dasa القرآن za tafsiri hii tunaanzia na, na aya ya moja na kumi Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Taala Kuntum khayra ummatin. Ya ummat Muhammad. Enyi umati wa Muhammad. Kuntum khaira ummatin. Mmekuwa nyinyi umabora bora. Uhuruliyat ni umabora uliotolewa katika jamii za binadamu zote. Ummat Muhammad ni umabora Uliotolewa, na kuchaguliwa na kutangazwa na kuthibitishwa kutokana na nyumati zote za binadamu kwa kazi gani Mwenyezi Mungu akawa tukuzo kwa Mtume Taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kwa kazi tatu muhimu mmefanya yenyewe umabora kwa kazi tatu muhimu ambazo mtakuwa mkizifanya kazi ya kwanza ni na mema na ya pili kukatazana maovu na ya tatu kumuamini Mwenyezi kuwa yupo na mpweke hana mwana hana mke hakuzaa kuzaliwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala amana ahlul kitabi Mwenyezi anasema na kama wangekuwa waamini watu wa kitabu wa na Wanasara wa kama wangeamini yanavyotakiwa kuamini lakana khaira lahum Ingalikuani jambo zuri kwa wao. ni jambo kubwa za maana kwao. Ingalipata heshima ya kudumu na ya milele. Wangalipata kutambulika na kutambuliwa na ulimwengu wote kwamba wao ni watu bora. Minhum almu'minun. Miungoni mwa wako walioamini. Wa aktharhumulfasiqun. Lakini wengi wao ni wahuni. Wako walioamini kama vile Abdullah bin Salam. Nawanzak. Wa aktharuhum al-fasiquna an yuqawani wa katika ukweli. Lakini pamoja na yote hayo ya Rasulullah, lan yadurrukum illa adha. Hawataweza kukufanyeni madhara aina yoyote ispokwa kero la maneno. Ila adha ispokwa kero la maneno. Wa in yuqatilukum yuwallukum al na kama watajaribu kutaka kujionyesha kama wanataka kupambana nanyi basi watakimbia mbio watarudi nyuma wakimbia mbio thumma la yumsarun na kisha hawatupata ushindi hawatahusika kabisa hawatopata nusura duribata alaihimu mudhila wamesha juu wa yao unyonge wa milele aina ma thutifu popo wao ni wenye kudhalilika Ila bihabli min Allahi wa habli min anas nusura yao ni kwa kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu na kamba ya watu wakitaka nusra wa kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu yaani hali ya Mwenyezi Mungu na sana na watu wenye imani Wabau minu Allah. wa ba'u biqadabi min Allah wayawudiha wa marejea zao nyuma pamoja na kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu wa anuri bat alayhim wal juu yao unyonge thalika bi annah yati hayy ni kutokana na kwamba wao kanu yakfuruna billahi ayati llah waliku Walikuwa munyemungu na ayati na wa kisa kufuru ayasa na munyemungu mwenyewe wa yaqatuluna al anbiya na wakawa na yuwamitumea munyemungu bila yote dalika bima alasau hayo yote aliwapata kutokana na wasio walofanya wakanu yatadun ya na wakana mipaka. paka lais suwa sio kwamba wayahudi wote wako hivyo hawako hivyo wote min ahli alkitabi ummatun qa'im miongoni mwa watu wa kuna umma ulio imara yatluna ayati llahi wa ana al wa ana wa hum yasjudun Watu hao pumahuo walio imara watiluna ayatu unasoma wanasoma ayatu mwezingu ana alai lahi la yakatasu siku wa hum na wao wanakuwa wakimsujudia mwezingu hiyo aminuna billahi wal yawm akhir Wanamuamini muamini na siku ya mwisho wayamuruna bil ma'ruf wayanhawuna 'anil munkar wa mambo ya kheri na wanakatazana mambo ya shari maasi na yusari wana fil katika mambo ya kheri wanashindana katika kutaka kuwake kujiunga na mambo ya kheri wa ulaika na hao waliojirekebisha hivyo katika kumwamini Mwenyezi Mungu wa ta'ala na kanbrishana mema wakatazana mabaya hao miongoni mwa watu wema wa ulaika na min khairin falayukfaru na lolote watakalofanya la khairi hawatanoshiwa Hawa malipo yao wallahu alim bidmuttaqin na mwenyezi Mungu ni mjuzi wale wanamuogopa inal ladina kafaru lan tugni anhum amualum. Haqiqatan walaw al-kufara wa munyezingu hazitowatosha mali zao kuwagomboa wala auladuhum wala watotoa hazitowatosha mali zao kuwagomboa wala watotoao kuaposha minallahi shay'an adhabu ya munyezingu chocho uta wawalika ashabu an-nar la hundu watumatani wa yako mathal ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya Mfano wa sadaka zinazozitoa watu wa ulimwengu katika huu uhai wa ulimwengu. sadaka hizo hazina msimamamo hazina ushibitisho kama thalirihi fi Ni mfano wa upepo ambao ndani ya moto huu kuna moto Muna moto katika upepo huo kuna moto upepo ambao asaba hartha halkaume Umevifika vipando vya jamaa waleo wa dhulumu mwenyezi Mungu mwenye kwa kunasibisha utukufu kwa Mwenyezi Mungu kunasibishia wengine sadaka zao hizo kama thalirihi fi hasir ni mfano wa upepo ambao ndani yake mna moto asabata hadhaqqa min dhulumu anfusuhum walo vipando watu ambao wadhuruma nafsi zao fa ahlakathu ukaviangamiza wama dhalamuhumu Allahu walakin anfusahum faadhlimu akwa dhulumu lakini wenyewe nafsi zao wamejidhulumu katika aya hii ya 1018 anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa nasihi na kuelekeza waumini ya ayuha alladhina amanu enye ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu la tatakhudhu biqanatan min msiwafanye wapenzi wasiokuwa waumini wenzenu la ya aluna khabala Hawatu kupunguzieni ukorofi wa aina yote hawa. Wadu maa anitu. Walivyo hawa wanatamani mpatwe na la kuwapata. Mfikwe na shida itakayowafika. Mdzalilike mtavadalilika. Livyo wanayotamani hapo. Qad badat al-bathaa'u min afwahihim. Imejidhihirisha wazi chuki na mdomo yao. Wa matuhu fi sudurihim akbar na ile na na zao ni kikubwa zaidi tena kikubwa qad badat padbayyana kwa hakika tumekubainishieni aya tumekubainishieni aya za miongozo en kuntum takuluna ikwan watu wanaotumia akili zao basi zingatieni mkiwa nyinyi ni watu wenye kutumia akili zenu zingatieni lifa hiyo aha antum ayhani ola ninni tuhibunahum najideku wapenda hao wayahudi kuwapenda hawa mayahudi wayahudi wala yuhibunakum wala wahu kupendini watuminuna bilkitabi kulli ninni mnawamini vitabu vyote vilivyoshuka kutoka mbinguni wao haamini waidhalaqukum qalu amanna kaso naifanya wao ni udanganyifu Wadanganyifu ndio kazi yao. Widhala lakukum, wanapokutana nanyi? qalu amanna. Usama, sisi tumeamini kama mlivyoaamini ninyi. Wa idha khalu wanapoondoka wakaepuka mchanganyiko wa nanyi? nani, ukawa mbali kwa kwa wao, adlu alaikumul anamila. Hukutafunieni vyanda, nyanda kwa Ah, tumewakosea hawa mina lghaidhi wa uchungu wanatafuna vianda kwa uchungu ah hawa tumewakosea lakini waachi qul waambie mautu bighaydikum kufeni na uchungu wenu qul waambie muhammed mautu bighaydikum kufini nini baada na uchungu wenu inallaha alimu bi dhati sudur mwenyezi Mungu anajua kilichomo ndani ya nyoyo zetu In tam tas'ukum hasanaton tas'um. Um, Mwenyezi Mungu Mnapofikwa nyinyi na khairiyo yote bayahudi Yahudi wanakasirika. Wa in tusibkum na mnapofikwa na ubaya wote, yafrahu biha wao wanafurahi. Wa in tasbiru wa lakini nyinyi kama mtavumilia na mkamcha Mwenyezi la yaburrukum kaiduhum shay'a. Havi takudhuruni vitimbi vyao chochote inna Allaha bima maluna mahit. Mwenyezi yote wanawayafanya ameadhibiti. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuongoza na kumkumbusha mtume wake Muhammad wa sallallahu alaihi wakati alipotoka kuenda kupambana nao makafiri wa shirikina na wa maka, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa idh min ahlika kumbuka we Muhammad ulipojiandaa ukatokana na ahli zako tubawwi ul mu'minina maqaa'ida lil qital ukawa mkenda kuandaa kuandalia waumini vikao na vituo kwa ajili ya mapambano na makafiri wa idh ghadawt min ahalika tubawwi ul -mu'minina. kumbuka Muhammad ulipo ukiandaa ulipotoka na ahli zako kwenda kuandalia waumini kwa ajili ya vita eh, vikao na vituo maalumu kwa ajili ya mapambano wallahu sami wa hali walim mwenye yakwa ni msikivu wa mazungumzo yenu msikivu wa malalamiko yenu ni mjuzi wa maandalizi yenu na udhaifu wenu kumbuka basi idhammatwa ifatani idhammatwa ifatani minkum an wakati alipokusudia makundi mawili miongoni mwenu hoga wallahu walihuma haliqua ndiye mtawala wao ndimtawaliaji wa nusura yao waalaallahi falyatawakkalul mu'minun na kwa munyezimu tu ndiko kwa kutegemea waumini waumini wategemee kwa munyezimu tu siku zikije wa laqad nasarakumullahu bibadri munyezimu alikupeni ushindi ninyi katika vita wa badri wa antum adilla halijakuwa mulikuwa ni wadudu dhaifu kabisa watu 133 hamna isipokuwa silaha 12 mipanga mbili, farasi sita au 2 na Mwenyezi Mungu ushindi juu ya watu waliojiandaa vita kwa maalfu na silaha na vipandio wa farasi Mwenyezi Mungu akupeni ushindi fattakullaha mcheni Mwenyezi Mungu wacheni kudanganyika da'alakum tashkurun ili mpike kung shikuru Mwenyezi Mungu anapasitai kikushukuriwa. Itakulu lilmuamini. Kumbuka Muhammad alipoambia waamini, "Alan yakfiyakum an rabukum rabbukum bi 3000 min almalaiikati munzalin hayatakutosheni nyinyi, kuteremsha Mwenyezi Mungu wenu kukupeni msaada, mada wenu, mlezi wenu, alfutatu ya malaika watakao bala Bala ni ipi basi? Intasibiru watataku mkivumilia na mkamcha qamcha munyezinguu munyezinguu malaika hao wa yaatuukum min wana takujeni haraka hadha huo mpango huo ni kwa ajili yenu yumdidukum rabbukum atakupeni msaada munyezinguu wenu muumba wenu mlezi wenu atakupeni msaada bi khamsati alaafin min almalaaika masawimin kwa malaika 500 za malaika ambao ni malaika waliozoeshwa kuvita ambao wa walipotiwa alama wamajaalahullahu ila bushra na hakufanya mwenyezi Mungu hii kukupeni ushindi kwa kuwaletea malaika isipokuwa kukufurahisheni tu umwe ni matumaini bushira alikum walithuma inna qulubukum bi na, na ile zitegemee nafsi zenu nyoyo zenu juu ya huo lakini ki ukweli, wa wamnasuru ila min indillah ushindi isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu alazizul hakim mwenye utukufu na nguvu za kushinda na mwenye hekima katika matendo yake liqat'a tarafan min kafaru alifanya hivi mwenyezi ili kukata mzizi wa fitna wa wale makafiri au yakbitahum au arjesha nyuma fa yanqalibu kha'ibeen ile ujee hadiakuwa ni mweko feeli kabisa sio unakupata yale yale ukusudia laisalak min al-amr shay'a haakuwa uamuzi huo kutokana na wewe chochote ya muhamad laisalak huna wewe min al-amr kataka muamuzi ya kushinda au kushindwa huona shay'a chochote cha kwa mu mwenye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye muamuzi wa hayo au yatuba alayhim aw kitaka na, na, na waza kuwafanya wakatubia na akawapokea toba yao wakaoamini wakaoamini kama nyinyi au yuadhibahum au kuadhibu fa inhum kwa kuwa wao ni wenye kudhulumu nafsi zao Walillahi maafisa mawati wa ma fil ni yake munyezimu miki yote iliyoko katika mbingu na ardhini Yarfiiru liman yasha'u wa yu'adhdhibu man yasha'. Ana msamae Mwenyezi Mungu anayemtaka na anamadhibu anayemtaka. Na Mwenyezi Mungu ni msamaehu mwingi wa rehema. Allahumma arhamna bi rahmatika waghfir lana bi maghfiratika wa ansurna ala aadaika bi ya arhamar rahimin.